И така, третата лекция Алхалач. Малко за него. Вдъхновението на Алхалач е от преди сътворението на света. Още от дете той се отделя от земните работи. Той търси аскетизма и суфи учители. Това е човек напълно опиянен от Бога. Неговото дразновение е било величествено. Той е плашило мисулманите, властта и чак суфите. Алхалач се отказал от своето аз, както и Юда, и казва «О Аллах, ти взе моята същност, за да се изразиш чрез нея. Това е дълби, дълбинно мистично единение». Той много често се е впускал дълбоко в своето сърце, и най-накрая на дъното на сърцето си открил Аллах. Той е крил своя суфи опит от другите суфи. Казва О Аллах, аз ти приветствам в моето съзнание, макар че ти дълго се скриваше от Моя взор. Моето съзнание ти възприе в дълбините на моето сърце. И така, Алхалач, най-великият суфи. Много големи суфи има, много редки. Говорех ви за Боязид. За една специална суфи, мистичка египетска, не съм ви говорил. Тя е подобна на ал -Рабия. Казва се Золайра. Още по-опасна от Ал-Рабия. Но такова нещо като алхалач няма. Просто, ясно, премъдро. Казва, вярата е опасна, ако не си в любовта. Знанието е поражение, а любовта е водител. Мислищото християнство е болно християнство. Вярващото християнство е неразумно християнство. Само любящото християнство е мъдро. Само любовта е мъдра. Любовта създава живот отвъд живота. Здравето е враг на човека. И много хора са го използвали да се отдалечат от Аллах. Веднага се сещам за една българска поговорка прекрасна. Дай на човека здрави и той няма проблем как да си го съсипи. Толкова с много начини има. Безбройни начини и той така и прави. Така, Алхалач, единственият храм за поклонение на Аллах е сърцето. Може много добре да познавате писанията и да изгоните Аллах от себе си. Защото Аллах не е писание, Аллах е любов. Христос не е религия. Христос е чиста божественост, без примеси. Никакво зло няма в него и най-малко зло. Когато Аллах е с тебе, тъмнината свети, а мъката блести. Забележете и какъв Сафи, е, каква мъдрост и колко простота. Тъмнината свети, а мъката блести. Ако срещу тебе за духа свиреп вятър и проливен дъж, не виждаш ли приятеля, той търси хармонията си с тебе. И учителя е казал подобно нещо. Не можеш ли да направиш бурята и вятъра и студа свои приятели? Те са приятели. Поначало те са приятели. За злия човек и ада и рая са все ад. Когато си в Аллах, притежанието не е собственост. Каквото и да имаш, три двореца да имаш, ти осъзнаваш, че те са на Бога. Ти не си привързан. Ние разбираме Аллах, когато Той ни позволява да го преживеем. Много специално преживяване, на когото е позволил, той се променя за винаги за вечни времена. Тогава вече всички видови обществени мнения изгарят. Те поначало са изгорели, ненужни, но тогава напълно изгарят. На Голгота Аллах ми даде това, което го нямаше на земята, в света, и в отвъдния свят. Аллах ми даде себе си. Аллах ми научи да се справям с това, с което не мога. Има само една блага вест. За всички времена. Това е Аллах в мен. Вижте каква простота. Аллах в мен. Каква друга вест? Няма друга блага вест. О, халач, каза ми Аллах, дарявам ти мрака. И казах на Аллах, дай ми го, Алах, ще го превърна в храм. Забележете каква красота. Още един повторя. О, халач, каза ми Аллах, дарявам ти мрака. И казах на Аллах, дай ми го, Алах, ще го превърна в храм. Отключих мрака. И видях светилище и казах, и каза ми, О, Аллах, защо не разкажеш на хората за това? Но Аллах замълча. Без голгота хората се остават бедни, много бедни. Те се остават в себе си. Живеят някак си, но без Аллах. Но чрез Голгота те могат да го придобият. А това е великото вечно съкровище. Това е друг превод на Голгота. Великото вечно съкровище. Затова богомилите са горели. Няма нищо общо с инквизиция и наказание. Велика привилегия. В този свят доброто се върши много зле. Болката дълба е място за радостта. Страданието копае място за възкресението. Но само голгота е пълен дарител на лах. Значи те са малка подготовка, но не са достатъчни. Красиви са, но не са достатъчни. Голгота е достатъчна. Тя дарява Бог и пълнота за винаги. На Голгота разбрах, че съм имал по-голяма любов, отколкото сърцето ми може да понесе. Много трудности ми даде Аллах, но видях в тях прелест и благодарих на Аллах, че ме е избрал. Горделивецът не е човек. Не го осъждайте. Той е скелет. Такива и той ги нарича движещи гробове. Ще го обичаш, може да е гроб, но движи се някак си, ще го приемиш какъвто е прекрасен движещ се гроб. Светния ще проучва глупостта си. Щастливия ще проучва заблудата си, горделивия ще проучва смърта. Голгота ми дари спокойна яснота. После ме прегърна и ме прие така, и ме прие, така започна моята безкрайност. Ако Аллах ми учи, тогава Коранът за какво ми е? От тук мусулманите се настръхнали. Ако Аллах ми учи, за какво ми е Коран, за какво ми е Библия, наистина е така. Но не всеки може да го разбере. Значи, Коранът не ми е нужен, а джамията е просто гроб. Така говори Алхалач.